Tizennégy. Eltört bennem valami. Talán a remény vékony burka, ami bevonta a megmásíthatatlan valóságot. Most éreztem először, hogy sosem fogunk hazajutni. Itt fogunk megdögleni. A kibaszott dvorgok vagy egymás keze által. Már egy ideje tartottam a levegőt. Lassan kifújtam. Bár csak a lelki tehertől is ilyen könnyen meg lehetne szabadulni. Síri csendült a barlangunkra. A tiszt utcához senki nem nyúlt. Alig néhány órája veszítettük el, pedig át kell majd néznünk, mit tudunk felhasználni belőle. Hálátlan feladat. Geri kapott egy adag fájdalom ami mostanra kiütötte. Máté csak a plafont nézte mereven. Zó a gyűlölet és a megbánás keverékével merett rám. Leültem a fal tövében, távol mindenkitől, és elővettem a telefonomat. Eddig tartottam magam ahhoz, hogy a visszajutásunk után nagyobb szükség lehet rá. A családomat akartam látni. A feleségem és a gyerekek mosolyogtak rám a képekről. Azelőtt készültek, hogy elindultam Afganisztánba. Az aggódás ráncai ekkor már megtörték Évi mosolyát. A gyerekek nem érezték át, amit ő, hogy talán többet nem látjuk egymást. Eszembe jutott a búcsúzás pillanata. Évi próbálta tartani magát a gyerekek előtt, de kiléptem az ajtón, eltört a mécses nála. Megesküdtem, hogy visszatérek. Mintha csak rajtam múlna. Mekkora fasz az ember. Aztán beszálltam a terepjáróba, és csak arra tudtam gondolni, hogy nem akarom itt hagyni a családomat. De katona vagyok. Parancsot kaptam, és én végrehajtom. Bólintottam a sofőrnek, és elindultunk a katonai reptérre. Az utolsó, könnyektől áztatott pillantásuktól a lelkem egy darabja meghalt. Most megtalán az egész. Merengésemből Máté hangja szakított ki. És most hogyan tovább? kérdezte fásultan, féloldalasan a falnak támaszkodva. Amint kapunk újabb maszkot, eltemetjük a bajtársunkat, válaszoltam hasonló hangszínnel. A bajtársunkat nem szoktuk lelőni, köpte Zó a szavakat. A bajtársunkat sosem hagyjuk, hogy elhurcolják, megkínozzák és kísérleti alanyként használják egy átalakításnál. Vágtam vissza én is, miközben kikapcsoltam a telefonomat és a zsebembe sülyeztettem. Van egyáltalán fogalmad, min mehetett volna keresztül? Húztam fel magam az értetlenkedésén. Mátén legalább már látszott, hogy ha ő maga nem is hozott volna ilyen döntést, de belátta, talán ez volt a legjobb megoldás. Zó viszont teljesen ellenállt az észérveknek. Akkor kiszabadítottuk volna, emelte most már fel is a hangját. Hogyan bazd meg! A kezemmel a homlokomat ütögettem, hogy kapjon már részbe. Még ha elég maszkunk is lenne, hogy elmenjünk a fészkükbe, vagy a faszom se tudja, hogy ezek a gecik miben élnek, Vettem egy nagy levegőt, mert eddig idegből hadartam, és csak most szembesültem vele, hogy az oxigén sem ártana. Még a torony sem lenne esélyünk, nem, hogy anélkül, egy fajjal nem háborúzhatunk négyente te idióta, azaz csak hárman. Teszem hozzá lemondóan, Gerire nézve. De legalább megpróbálhattuk volna. Max elbukunk, de megpróbáltuk. A zóból áradó megvetés szinte már tapintható volt. Zó... Szólt rá Máté. Tényleg ne legyél hülye. Esélyünk sem lett volna, és valószínűleg mi is oda kerültünk volna, hogy teszteljék rajtunk azt a kurva metamorfózisos lófaszt. Szerinted, ha rajtunk működne a dolog, akkor hol próbálnák ki legközelebb? Tettem fel úgy a kérdést, ahogy egy tanár próbál rávilágítani a diákjának a fasságára. Akkor is megpróbálhattuk volna. Szólt még vissza, de a hangsúlyából kitűnt, hogy már csökkent a maga biztossága. – Legyintettem lemondóan. – Na és akkor hogyan tovább? – forszíroztam Máté továbbra is a kérdést. – Nem tudom, dörzsöltem az arcom kínomban. – Attis el kell temetnünk, de ahhoz kéne még maszk, és nem is egy, szóval várnunk kell. – Megnézhetnénk, hol van pontosan az a kibaszott átjáró – tette hozzá Zófélvárról, miközben Attis cuccait néztem ereven. Ez jó ötlet. Persze már az előző útnál is ez volt a terv, de legalább kezdett visszatérni zó, nem akartam lehúzni azonnal. Gondolom, a Hanwing környékén lesz, már ha ott fog újra megnyilni, nem tudhatjuk. De egyelőre jobb hián induljunk ki ebből. Hát ja, akkor a tököm sem akar várni semmilyen díszkíséretre, vágta rá Máté is. Elvileg szűkös lesz az idősáv, szóval arra is készülnünk kell, hogy gerit vinnünk kell, bögtem a fejemmel az alvótársunk irányába. Sajnos a lába egyre szorabbul nézett ki. Én nem cipelem, az kurva élet, kezdett visszatérni Zó az előbbi mélypontjára. Akkor ennyit a bajtársiasságról, kérdezte mennyi gúnyjal a hangomban. Ez a buzi fegyver fogott rám, túráztatta magát egyre jobban. Ahogy te meg ránk, te pöcs, hergeltem fel magamat én is egyre jobban. Annak örül, hogy nem állítottalak a falhoz. Hé! szakított félbe Máté. Többen is hibáztunk, ez van, de ha így folytatjuk, akkor sosem jutunk el az átjáróig. Faszomba. Egyelőre hagytam, mert tudtam, hogy igaza van. Várjuk meg tarkot, hát leszünk valamivel. Döntöttem hátra a fejemet a hideg, egyenetlen falnak. Kifejezetten jól esett. Néha még lelkiválságba is sodort a bizonytalanságom a döntéseim felett. De ez most más volt. Ennek nagyobb súlya volt. Én magam húztam meg a ravaszt, és ott is nincs többé. A picsába. Mindig azt hajtogatta, hogy meg fogunk dögleni. És igaza lett. Megnyitotta a sort. Ha így mennek tovább a dolgok, akkor nem sokára mi is követjük őt. Újabb merengésemből a bejárati fátyorfodrozódása rántott vissza. Tárk jött be. Csönd és üveges tekintetek fogadták. Visszahoztuk a társatokat. Imbolygó mozgásából úgy gondoltam, hogy kényelmetlenül érzi magát. Sajnos időbe telt, amíg megbizonyosodtunk arról, hogy nem lesz további támadás. Kösz, reagáltam szűkszavon és kedvetlenül. Azért felálltam, de a hátam továbbra is a falon nyugodott. A kvarkok hálásak azért, amit tettetek. Érezhetően erre a párbeszédre most Tárk sem vágyott. És hol voltak a dicső őrzőitek? Máté szavai fröcsögtek az iróniától, amíg a harc tartott. Nyomta meg a harc szót. A dvorgok ritkán támadnak egy oldalról, mentegetőzött Tárk. Ez most sem volt másképp. Láttuk, hogy milyen erős harcosok vagytok, így mi a többi betörést igyekeztünk elhárítani. Hát persze, legyintett Máté, és elfordult, jelezve, hogy őt ez a maszlag nem érdekli. Gondoltam rákérdezek, hogy ő hova tűnt, de felesleges lett volna. Láttam, hogyan élte át az előző dvork támadást, mesternek készült, nem őrzőnek. El akarjuk temetni a társunkat, hol van? Vágta oda Zó a kérdésnyár Egyelőre a járművetek mellett. Sok volt a dvork, te temés... – Ki a fasz érdekelnek a kibaszott dvorgok? – üvöltötte Zó teljesen kivetkőző magából. – Vegyél vissza, Zó! – lögtem el magam a faltól figyelmeztetően. – Tárk, szükségünk lenne még maszkokra, sokra. – Igyekszünk, szabadkozott, de egyelőre csak kettőt tudunk adni fejenként. Ezek előállítása időigényes folyamat. – Ez kb. másfél órára elég, számoltam hangosan, majd bólintottam az eredményre. Egyelőre elég lesz a temetéshez. Persze Zó egy fújtatással jelezte a véleményét. Mikor kaphatnánk meg? Oda tudjuk vinni a központi elágazásba, ha már most szeretnétek. Igen, az jó lenne. Válaszoltam és elindultam Geri felé. Tárk kommunikációs csápjai rezonálásba kezdtek, biztos leadta az infót. Eközben megráztam Geri vállát, aki kábultan nézett vissza rám. Szegényre ráfért volna még a pihenés, de nem hiszem, hogy atis temetéséről hiányozni akart volna. Vártam egy kicsit, hogy kitisztuljon a tekintete, majd halkan így szóltam. Geri, most tudjuk eltemetni a tist. Itt egy pillanatra megálltam, mert a torkomban növekvő gombóctól egyre nehezebben tudtam nyelni. Ha szeretnél, akkor velünk tarthasd, de megértjük, ha inkább maradnál és pihennél. Nem! Megrázta egy kicsit a fejét, hogy szabaduljon a gyógyszerek okozta bódultságtól. Mindenképpen ott akarok lenni. Persze, de segíteni nem tudsz, és tudom, de biztosítani azért még tudlak titeket. Szakított félbe Geri, és megpróbált felülni. Miközben segítettem felállni, neki ránéztem Mátéra és Zóra. Ad vissza a fegyvereit, szóltam Máténak és a fejemmel Zó irányába bögtem. Több fasságot már nem tűrök el, értető voltam? Néztem Zó szemébe. Igen, mondta meg megadóan. Mivel közben félre nézett, elbizonytalanított, hogy tényleg megértette-e. Helyes, és most gyere segíteni Gerinél. Megvártam, amíg a fegyvereiket elrendezték magukon, majd Geri a vállunkra támaszkodott, és elindultunk kifelé Máté és Tark után. Egyre otthonosabban mozogtunk a folyosó rendszerben. Persze Geri miatt most lassabban. Ezt viszont kihasználtam arra, hogy még jobban rögzítsek mindent a fejemben. Hol és mekkora távolságra vannak egymástól a bekötő folyosók, azok milyen irányba haladnak tovább. Igyekeztem minden részletet bevésni az elmémbe, hogy szükség esetén akár vakon is tudjak majd tájékozódni. Geri nálunk is nehezebben vette a levegőt. Mire elértük a csillagelágazást, már fulladozva kapkodott érte. Tark! fújtatta merősen, mert Geri egyre jobban nehezedett ránk. Remélem, hogy itt vannak már a maszkok. Már úton vannak. Ha tovább haladunk a járművetek felé, akkor hamarabb találkozunk a többiekkel. És Tark már indult is volna tovább. Nem! A válaszom talán egy kicsit erősebbre sikerült, mint akartam, mert Tárk hirtelen megállt, felén fordult, és a gülű szemeiből csak úgy sugárzott az értetlenkedés. Nem bírjuk tovább, itt bevárjuk őket. Közben Gerit leültettük, és intettem a többieknek, hogy pihenjenek. Ott kellett volna maradnod, szólt Zó két nagy levegővétel között. A hangjából most se gúny, se irónia nem hangzott ki, csak az a tipikus fásult kimerültség, ami a hat szintéren szolgáló, terhelt katonákat olyan nagyon jellemzi. Meg vagyok köszi, bírni fogom, léhegte Geri, bár hörgő levegővétele nem erről árulkodott. – Amennyire tudunk, igazadunk eréhez, de ne felejtsük el, hogy max. másfél óránk lesz, nem több – figyelmeztettem a csapatot. – Kérdés, le tudunk-e ásni majd? – tette hozzá Máté arccal. – Sanszos, hogy nem – gondolkoztam el a lehetőségeken. – Akkor marad a régi megoldás, és kövekkel oldjuk meg. Szerencsére közben megérkezett két építő, és tarkal kommunikáltak valamiről. Minden esetre ez legalább elvonta a figyelmet a temetés módjáról. Elég lesz azzal ott szembesülni. – Maszkot fel! – adtam ki az Ukást, miután megkaptuk a fejenként két darabot. A másikat mindenki rakja a bal felső zsebébe, hogy tudjuk, hol keressük ha valaki kidőlne. Miután felkerültek a maszkok, tovább mentünk a hámvénk irányába. A maszkok ellenére is lassan haladtunk Gerivel, és 22 percbe került, mire odaértünk. Aztán megláttuk atist, ahogy ott fekszik a jármű mellett. Egyszerre álltunk meg. Némán néztük. Ez a kép egy életre bevésődött. De most nem engedhettem meg, hogy az érzéseim átvegyék az irányítást felettem. Geri, ülj le a hámbi mellé és figyeld a terepet. Zó, vedd ki a gyalásót, ott lesz hátul. Máté, tied a jobb oldal, enyém a bal, nézzünk körül. Adtam ki a feladatokat, nehogy ránk ragadjon meghalt bajtársunk látványának nyomasztó hatása. Kint minden háborítatlannak tűnt. A hegy... A sziklák, a tó, minden olyan nyugalmat sugárzott, mintha nem is dúlt volna itt harc nemrég. De valami akkor sem stimmelt. Eltűntek a rohadékok tetemei, mondta Kimáté megvetéssel a hangjában. Igen, épp ez zavart meg engem is. Gyorsak, de ahogy visszanéztem, a hámvink motorház teteje kékben úszott a vérüktől. Az élethalál harcunknak csak ennyi nyoma maradt. – Tárk, hol érdemes itt a környéken ásni? – Pontosan nem tudom. Ez az építők feladata. – Megkérdezzem? – nézett rám úgy, mint aki szívesen itt hagyná a terepet, és erre bármilyen indok megfelelne neki. – Kösz, nem fontos, mindjárt meglátjuk. Közben Zó már jött két gyalásóval a kezében. – Ott balra, mutattam egy kisebb, úgy, ahogy egyenletes területre a barlang szájától egy kőhajtásnyira. Először ott próbáljuk meg. Zó az egyik ásót ledobta a földre, míg a másik a tiszta erőből belevágta a talajba. Az épp, hogy csak volt a köves felszínbe. Ez kurva sokáig fog így tartani. Fassa, rúgott arrébb idegből Máté egy kisebb követ. Akkor marad a béterv. döntöttem gyorsan, mert várható volt, hogy leesik az első maszk. Ide hozom Atist, addig kezdjetek köveket ide hordani. Legalább ezen a téren nem ütköztünk problémába, mert amerre csak a szem látott, különböző méretű kövek feküdtek szerteszét. Nem, szólt Zó, és egy pillanatra megállt mindenki, attól tartva, hogy újra kezdődik minden. Én akarom az utolsó útján vinni a tesót. És meg sem várva a döntésemet, elindult érte. Rendben, hagytam rá. Jobb is volt így. Zó óvatosan felemelte a holtestet, és elindult arra, amerre mutattam a végső nyughelyét. A többiek megsimították Atis kezét, ahogy elhaladt mellettük. A csapat tagjai olyan gyengéden értek Atishoz, ahogy egy anya simítja meg a mellére helyezett újszülött kisbabáját. Aztán Zó lágyan lerakta őt a kemény, hideg talajra, és ráhelyezte az első követ. Itt tört meg. Fejét lehajtva, bal kezét a bajtársán nyugtatva térdelt mellette, és úgy maradt. Cseréljetek maszkot! Adtam ki az utasításomat elhaló hangon. Megrendítettek az események. Zó, te is! De ő továbbra is csak térdelt, és mereven nézte atist. Szeme homályosan csillogott. Várj, segítek! Ajánlottam fel gyorsan, mert már kezdett a maszkja leválni. Gyorsan ráraktam az arcára a másikat, és tartottam, amíg össze nem a tarkójánál. Ezután elkezdtük hordani a köveket Atis testére. Mindenki megszorította egy kicsit Zóvállát, hogy érezze vele vagyunk. Ahányszor követ raktunk Atisra, annyiszor simítottuk meg a még fedetlen részeit. Geri, maradj! Szóltam rá, mert láttam, hogy fel akartak küzdeni magát, hogy tudjon segíteni. Ugyanolyan fontos, hogy biztosítson minket valaki. Kijelentésemet csak egy megadó bólintással fogadta, majd visszaereszkedett a földre. Mire végeztünk, már a második masznak is kb. a felénél jártunk. Még fél óránk lehetett, optimistán számolva. Srácok, lassan vissza kell mennünk, úgyhogy... Mutattam, állják körbe a kőhalmot. Sajnos a kereszt hiányzott, de majd legközelebbre készítünk egyet. Tárka távolból szemlélt minket. Biztosan érezte, hogy ez csak a csapatra tartozik. Neki itt most nincs helye. Miután Gerit is oda mindenki körülálta a kőhalmot, belevágtam életem legnehezebb temetési beszédébe. Arról, hogy is így fekszik itt, én tehetek. Vettem egy mély levegőt, mert az a gombóc egyre nagyobb lett a torkomban. A többiek csak mereven néztek maguk elé, most zó sem kötözködött. Én a parancsnokotok vagyok, és nem csak azért felelek, hogy legyen, aki utasít titeket, hanem azért is, hogy ilyen nehéz döntéseket meghozzak. Kifújtam a levegőt, és hagytam, hogy egy kicsit emészék a többiek, amit mondtam. Att is on nem tudtam jobban segíteni, mint hogy... Megadtam neki a gyors halál áldását azzal szemben, ami ott várt volna rá. Mindannyian tudjuk, hogy egyedül, óriási kínok között halt volna meg, vagy hasonló szönszülöttként tért volna vissza. Itt már visszajött az erős és határozott hangom. Ahogy akkor mondtam, ha én is ilyen helyzetbe kerülnék, ugyanezt várom el tőletek. Kivártam közel egy percet, hogy mindenki elmerülhessen a saját emlékeiben. Én is láttam magam előtt, ahogy készülődünk az indulásra a tábornál, ahogy veregetik zóval egymás vállát az első dvorg támadás után. Az emlékképek maguktól tódultak elő. A csennek ereje van. Iszonyatos ereje. Nyugodj békében, bajtárs. Törtem meg a hallgatást, majd megfordultam és elindultam vissza a barlang felé. A szemem sarkából láttam, hogy a csapat is, bár lassan, de elkezdett követni. Aztán arra lettem figyelmes, hogy hirtelen akkora homokvihar tart felénk, ami az egész eget elfette előttünk. Életemben nem láttam még csak hasonlót sem. Gyorsnak tűnt, rohadtul gyorsnak.